I, biziki untsua, animazioak egiten dugu hori bada leku bat beresia xergien erakusteko, agazaren erakusteko atzo zen a, konkur, a, konkursua eta leku hortan egia hini jende pasten da eta kintoa Moskina ezak leku biziki beresia da, eh? eta biziki hona oinbeste jende di hortako gira hemen haiguna. Eta estem da. Eta importante adesso un set heben ipatsenbeta Bai, bistanak. Eh uh, gubezelako elkarte eta moskin tipiek uh, olako ocasionerik ez da biziki. Oinbeste gende ibiltzen den ocasionerik ez da biziki. Eta preseski erakustea eh uh, gubezelako desmarxa badirela tipiak, badire ainet, eh uh, mena. Eta erakutsi behak da ere badela sistema bat behin ogeiago. Eta sistema bat iraunkoga bultzatzen, entxiatzen dugu gure elkartearekin eta moskinokekin. Eta laborariak gian biziarazteko beren lanetik.